Wa man yuta'illaha wa rasulahu Faqafah za fawzan azimah Amma ba'd Akhwanifillah wa akhwati fiddin Azani Allah wa iya'akum Para pendengar radhi raja yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan lalu kita telah Membacakan Hadis Jibril yang sangat panjang Yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya hadis Jibril itu dikenal dengan Ummu Sunnah Iaitu induknya Sunnah-Sunnah Nabi Sebagaimana Surat al fatihah dikatakan sebagai umul kitab, induknya dari surat-surat yang terdapat dalam Al-Quran, karena seluruh kandungan dari Al-Quran kembali kepada intisari daripada surat al fatihah Demikian juga seluruh kandungan yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi SAW kembali kepada intisari yang terdapat dalam hadis Jibril. Oleh karena itu di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan ada Jibril. Yu dinakum. Ini tadi Jibril alaihissalam datang kepada kalian dalam rangka untuk menjelaskan agama kalian. Dan insyaAllah mulai pertemuan kita kali ini kita akan memerinci isi daripada hadis Jibril alaihissalam, hadis yang sangat agung ini. Setelah kita sampaikan kemarin pada pertemuan lalu bahwasanya Jibril datang kepada Nabi kemudian bertanya, Ya Muhammad, akhbirni anil islam. Sampaikanlah kepadaku, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun Islam. Dan pembahasan tentang rukun Islam, rukun Islam akan kita tunda, kita bahas bahasat kala kita menyampaikan hadis yang ketiga. Kemudian Jibril berkata lagi, "Wa akhbirni anil iman, wahai Muhammad, sampaikanlah kepadaku tentang iman." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang rukun iman yang enam. Iaitu iman kepada Allah, kepada malaikat, ya, kepada kitab, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasulullah, kepada yaumil akhir dan kepada al-qadar, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang rukun iman yang pertama yaitu antumuna billah. Rukun iman yang pertama yaitu engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah menjelaskan bahwasannya rukun iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala terbangun di atas tiga rukun. yaitu iman kepada rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala dan iman kepada uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala dan iman kepada al-asma' wa sifat yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah kenal bersama bahwasannya, at-tawhid dibagi oleh para ulama menjadi tiga, yaitu tawhid rububiyah. Tauhid al dan Tauhid al-Asma' wa-Sifat. Pembagian ini, ini dalam rangka untuk memudahkan penjelasan. Meskipun pembagian ini terdapat di zaman Salafus Saleh. Sejak abad ketiga dari perkataan Imam Abu Hanifah, Abu Hanifah kemudian juga Ibn Mandah. Para ulama dahulu sejak tahun 300-an abad ketiga Hijriah atau abad keempat Hijriah telah menyebutkan pembagian Tauhid menjadi tiga. Ya, dan ini memang pembagian yang benar. Karena tidak melazimkan perkara yang batil. Tetapi malah untuk memudahkan penjelasan tentang masalah iman dan masalah tauhid. Memang benar bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan ketahuilah. bahwasanya tauhid menjadi tiga. Memang tidak pernah. Akan tetapi dengan istikrok dan tetap dengan penelitian. Para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya Yang berkaitan dengan iman itu ada tiga. Tauhid itu ada tiga. Tauhid rubiyah. Uluhiya dan asma wa sifat Sebagaimana para ulama setelah meneliti Mereka mendapati bahawasanya Hukum-hukum Islam itu ada lima Mulai dari halal Kemudian haram Kemudian makruh Kemudian uh, mubah ya. Dan padahal Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah Menyampaikan dalam satu hadis pun Bahawasanya hukum-hukum Islam Terbagi menjadi Ini dan ini Rasulullah tidak pernah mengatakan hukum-hukum Islam terbagi menjadi lima. Wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Tidak pernah sama sekali. Akan tetapi, melalui penelitian, maka diambil kesimpulan bahwasannya, hukum-hukum itu ada, hukum Islam ada lima. Sebagaimana ahli logoh, para ahli bahasa, mereka mengadakan penelitian tentang kosakata yang terdapat dalam bahasa Arab, maka mereka mengambil kesimpulan bahwasannya kalimat atau kosakata dalam bahasa Arab itu ada tiga yaitu ada fiil kata kerja, kemudian ada isim kata benda, dan kemudian ada huruf. Tentunya ini pembagian yang dibangun di atas istiqra', penelitian dan apa namanya? Uh, dengan pengamatan yang sangat panjang. Oleh karena itu kita dapati ahlul batil, ahlul bidah, mereka juga punya pembagian terhadap tauhid. Kita dapati bahwasanya ahlul mutakallimin, para mutakallimin Yaitu orang-orang Al-Mu'abdilah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu SWT. Mereka juga punya pembagian Tauhid. Mereka mengatakan Tauhid ada tiga. Tauhid yang pertama Tauhidul Zat. Yang kedua Tauhidul Sifat. Dan yang ketiga Tauhidul Af'al. Yang ini pembahasannya insya Allah akan kita bahas pada waktu yang lain. Yang inti daripada Tauhid mereka adalah untuk menolak sifat-sifat Allah Subhanahu SWT. Ternyata Ahlul Batil juga punya pembagian Tauhid. Demikian juga orang-orang Sufi ya. Orang-orang Sufi yang gulat sufi sufi yang parah sekali mereka juga pembagian tauhid mereka mengatakan tauhid ada tiga. tauhidul ammah yaitu tauhid tauhidnya orang awam yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kata mereka yang kedua tauhidul khasah, yaitu tauhidnya orang-orang yang khusus yaitu orang-orang sufi yang apa namanya terlalu parah yang mereka mengatakan kullu mahbudin yu'bad fa Allah semua yang disembah di atas muka bumi ini itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid yang ketiga kata mereka, tauhidul khosatil khosah, yaitu tauhid super khusus. Tauhid hanya bagi orang-orang yang lebih khusus lagi. Itu apa maksud mereka? Yaitu akidah wahdatul wujud. Yaitu bahwasanya penyatuan antara Allah Subhanahu wa taala dengan alam semesta sehingga tidak bisa terbedakan antara Allah dengan dengan makhluk ternyata kita dapati ahlul batil juga mereka memiliki pembagian tauhid. Ta Oleh karena itu, para pendengar dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada orang mengatakan pembagian tauhid menjadi tiga adalah bidah, kita mengatakan tidak bidah ya. Kenapa? Karena ini hanya sekedar cara untuk menjelaskan masalah keimanan. Antum mau bagi masalah tauhid silakan. Silakan mau jadi empat, jadi lima, silakan. Anda tetapi, apakah pembagian antum tadi, pembagian kalian membawa kepada makna yang benar atau kepada makna yang batil? Setelah kita jelaskan tadi ahlul bidah dari penolak sifat demikian orang-sufi mereka punya pembagian tauhid akan tetapi pembagian tauhid mereka mengantar kepada kebatilan. Adapun ahlu sunnah para salafus sahala saya katakan tadi pembagian tauhid sudah ada sejak zaman ke, eh, abad ketiga hijriah abad keempat ke hijriah sudah ada masalah pembagian tauhid menjadi tiga. Adapun dalil-dalil yang menjelaskan akan Tauhid menjadi tiga sangat banyak. Di antaranya serta dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, hi rabbil ya. Alhamdulillah, alhamdu, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini berkaitan dengan tauhid asma' sifat. Kemudian lillah, itu berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Dan rabbil alamin berkaitan dengan tauhid rubiyah. Dan ayat-ayat banyak sekali. Kita kembali pada pendengar yang hormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pembagian bukan menjadi uh, muskilah bagi, bagi kita. Bukan menjadi problem. Yang jadi masalah inti dari maksud pembagian tersebut. Kita di sini ingin menyampaikan bahawanya. Al-iman billah, iman kepada Allah terbagi menjadi tiga. Dalam rangka untuk memudahkan penjelasan. Dalam rangka juga untuk menjelaskan kesalahan-kesalahan atau kesyirikan-kesyirikan yang menimpa umat ini. Bahwa kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan terjatuh dalam salah satu dari tiga pembagian tauhid ini. Yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Adalah Tauhid Ar-Rububiyyah. Tauhid Ar-Rububiyyah, yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya pencipta penguasa alam semesta ini. Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini dan yang menguasai alam semesta ini. Dan yang mengatur alam semesta ini. Dan insyaAllah kita akan memperinci kesalahan-kesalahan. Kau muslimin yang terjerumus dalam kesyirikan yang berkaitan dengan Tauhid al-Rububiyah Sebelumnya ingin saya sampaikan kepada para pendengar sekalian bahwasannya Pembahasan mengenai Tauhid al-Rububiyah ini merupakan perkara yang sangat penting Karena keyakinan yang matang tentang Tauhid al-Rububiyah akan memberi pengaruh dalam kelezatan beribadah Akan berikan pengaruh dalam kekhusyuan tatkala beribadah oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara tauhid uluhiyah yaitu kita hanya beribadah kepada Allah saja mengkaitkan tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Kita semua tahu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu berkata, menjelaskan tentang tujuan daripada hidup ini. Tujuan Allah menciptakan kita, menciptakan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, para pendengar sekalian untuk apa? Untuk beribadah. Allah ingatkan, tujuan kita hidup dunia ini untuk beribadah, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bersenang-senang. Dunia ini sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita renungkan, apakah tujuan ini senantiasa terdapat dalam hati kita? Bahasanya kita hidup ini untuk beribadah ataukah kita lalai dari tujuan penciptaan kita? Allah mengatakan wahai kalau kutul jin nawal insa illal iyyak tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illal iyyak kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku kata Ibn Abbas illal yuwah kecuali untuk mentauhidkan Aku yaitu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa taala kini Allah ingatkan kata Allah ma uridu minhum min rizqin Allah menjelaskan rububiyahnya. Allah menjelaskan bahwasnya Allah adalah maha kaya. Ma'uri du min rizqin. Aku tidak butuh dari jin dan manusia rezeki apapun. Wa ma'uri du ayutaimun dan aku tidak butuh memberi, mereka mereka memberikan kepada aku. Allah tegaskan. Inna Allah huwa razzak zul matin. Sungguhnya Allah subhanahu wa taala lah yang maha pemberi rezeki. Zul kawatil matin dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengkaitkan tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah, menunjukkan pentingnya kita mengenal tauhid rububiyah. Kita perlu mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Allah Subhanahu wa taala sang tidak butuh dengan sesuatu pun. Semua selain Allah adalah makhluk, Allah, Allah yang menciptakan mereka semuanya. Al-alamin. Semua selain Allah adalah makhluk yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah butuh dengan makhluk yang dia ciptakan? Inna Allah huwa razzaq, Allah yang maha pemberi rizki. Allah yang maha kuasa. Allah yang maha perkasa. Oleh karena itu, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan sholat kita. Allah tidak butuh dengan ibadah kita, dengan haji kita, dengan sodakoh kita. Sama sekali tidak butuh dengan ibadah kita. Semuanya kembali kepada manfaatnya kembali kepada kita. Allah tidak butuh sama sekali. Makanya Allah mengatakan Indapuru antum memafil al dijamian. Inna Allahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kalian semuanya kafir, kalian dan seluruh umat manusia di atas muka bumi ini semuanya kafir. Dari benua Eropa, benua Afrika, semuanya benua Asia, semuanya orang di atas muka bumi ini berapa triliun jumlahnya, semuanya atau berapa miliar jumlahnya semuanya kafir maka Allah tidak butuh dengan mereka fa innallaha alghaniyul hamid Allah maha kaya dan Allah maha terpuji Allah tidak semakin kaya dengan ibadah kita dan Allah tidak semakin terpuji dengan ibadah kita makanya Allah subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan "la'u anna awwalakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum" Fil mulki Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya seluruh umat manusia. Dari yang pertama hidup sampai yang terakhir hidup. Dari golongan manusia maupun golongan jin. Semuanya berada di atas hati orang yang paling beriman. Seandainya manusia seluruhnya hatinya seperti Nabi Muhammad s.a.w. Seluruh manusia yang pernah hidup. Dan yang sedang hidup. Dan yang akan hidup sampai hari kiamat kelak. Semuanya hatinya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma zada fi mulki syai'a. Allah mengatakan tidak akan menambah kekuasaanku, tidak akan menambah kekayaanku. Karena Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Semua itu makhluk, Allah ciptakan. Sebaliknya jika kita semuanya kafir, kata Allah subhanahu wa taala anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kaanu ala Afj kalbi afjar rojilin minkum mana kasmin mulki syaa? Kalau seandainya umat manusia seluruhnya dari yang pernah hidup dari nabi Adam sampai hari kiamat seluruhnya baik dari kalangan manusia maupun kalangan jin semuanya kafir semua hatinya seperti firaun la anatullahaley semuanya kumur seperti firaun. Manaqasu min mulki syai'a sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha kaya, Maha tidak butuh dengan kita. Itulah tauhid rububiyah. Ingat dalam satu hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, kata Rasulullah sallallahu kan alaihi wasallam, "Kaanallahu wa la syai'a qablahu." Dahulu Allah sendirian. Dan tidak ada sesuatu pun sebelum Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah SAW. Kan Allah wala syaih ghairuhu. Dahulu Allah sendirian dan tidak ada sesuatu, sesuatu pun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dulu sendirian. Dan Allah maha kuasa. Maha kaya ketika dia bersendirian. Kemudian Allah menciptakan alam semesta ini. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan kita, Allah menciptakan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Semuanya Allah ciptakan dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa dengan karunia Allah Subhanahu wa Hanya dengan mengucap, mengucapkan apa? Idza inna ma'amruhu idza arada syai'an an, an yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa apa saja yang Dia kehendaki, kalau Dia ingin sesuatu maka Dia cuma mengatakan kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu Allah menciptakan alam semesta yang luar biasa seperti ini. Kita lihat saja bagaimana besarnya alam semesta ini, bagaimana besarnya bumi yang kita pijaki ini. Belum lagi betapa banyak planet, ribuan bintang, jutaan bintang, matahari yang sangat luar biasa. Itu masih satu galaksi. Belum galaksi-galaksi yang lain. Betapa besar alam semesta ini. Betapa kokohnya penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan langit yang sangat tinggi, tanpa tiang dan tidak ada kebocoran sama sekali di langit tersebut. Allah menciptakan gunung yang sangat tinggi, semuanya dengan satu kalimat. Kun, fayakun. Apa saja yang Allah kehendaki, tinggal mengatakan kun, fayakun. Yang ini menunjukkan bagaimana. Inna Allah ala kulisya'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Adapun kita, manusia. Kita tidak bisa apa-apa. Kita ini miskin. Kita ini fakir. Saya ajak bapak dan ibu ibu sekalian para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk merenungkan bagaimana kemiskinan kita. Bagaimana kefakiran kita. Kita saja kalau makan apel. Satu butir apel saja kalau kita makan. Betapa banyak makhluk yang harus kita butuhkan. Kita harus butuh kepada tukang kebun apel. Yang nanam apel kita butuh orangnya. Sementara yang nanam apel ini juga butuh sama pupuk untuk memupuk Memberi pupuk kepada pohon apel Berarti dia butuh kepada Kotoran hewan Entah sapi entah yang lainnya Sapi ini sendiri pun Sapi-sapi ini butuh kepada orang yang ternak sapi Butuh kepada orang yang membawakan rumput-rumputan Untuk diberi makan kepada sapi-sapi tersebut Kemudian setelah Apel tadi perlu dirawat Kemudian butuh orang yang membawa apel tersebut ke pasar Butuh orang yang memikul apel tersebut Untuk diangkat di atas Truck misalnya Kemudian truck itu dibawa ke pasar, kemudian dijual, kemudian butuh orang beli lagi untuk dibawa ke supermarket, akhirnya dibeli oleh kita. Bayangkan, untuk kita makan satu apel saja, kita butuh berapa banyak makhluk untuk bisa menyediakan apel di hadapan kita. Kita sangat lemah. Tidak memiliki kuatan apa-apa. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan hal ini. Allah mengatakan, Ya ayuhan nas antumul fukara ilallah, wallahu walghaniyul hamid. Wahai manusia Sungguhnya kalian itu Fukara ilallah Kalian itu miskin semuanya Kalian tu fikir Zat kalian itu fakir Kita ini zat kita ni fakir Miskin Bukankah kita dahulu tidak ada Kemudian menjadi ada Siapa yang mengadakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita pasti butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Goniun bi zatihi Goniun li zatihi Allah itu zatnya maha kaya Kita zat kita maha miskin Kita fakir zat kita Allah mengatakan kepada salah seorang nabi, "Baqad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a." Bukankah aku telah menciptakan engkau sebelumnya dan engkau sama sekali bukanlah sesuatu? Kita dulu tidak ada. 50 tahun yang lalu tidak ada nama Firanda, tidak ada nama Fawaz, tidak ada sama sekali. Berapa nama-nama berapa semua tidak ada, tidak tidak terdengar bahkan tidak tercium sama sekali. Bahkan tidak tersebut sama sekali. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala hal ata'a 'ala insan heenun min dahri lam yakun shay'an madhkura. Apakah telah datang pada manusia di mana satu zaman, suatu waktu mereka bukanlah sesuatu pun yang disebut-sebut. Disebut pun tidak kita dahulu 20 tahun lalu 50 tahun lalu sama sekali tidak disebut. Tidak ada yang kenal kita kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita, menjadikan kita. Allah menciptakan kita. Kita ini butuh, mau tidak mau butuh sama Allah. Untuk kita bisa menjadi orang sampai sekarang ini butuh kepada pencipta. Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus hidupkan rasa butuh dalam diri kita. Allah telah menegaskan mengingatkan bahwasanya antumul fuqara, kalian itu butuh fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya Betapa banyak orang yang lupa akan hal ini. Rasa dirinya telah mampu, merasa dirinya tidak butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi jika dia telah memiliki duit yang banyak, telah diberi kelimpahan yang banyak, harta yang banyak. Kalah innal ilsa nala yato ko arroahus Kata Allah Subhanahu Wa Taala, manusia itu akan berbuat tujian, akan berbuat zalim. Kapan arroahus taqna? Tatkala dia merasa dirinya sudah tidak butuh sama yang lain, merasa dirinya sudah kaya, lupa. Kita tanyakan sama dia Anda yang merasa tidak butuh sama Allah Anda sekarang sedang berdiri di bumi siapa Ciptaan siapa bumi ini Udara yang anda hirup setiap hari Udara ciptaan siapa Nikmatnya terik matahari Yang anda rasakan setiap hari Mataharinya siapa Langit yang jadi teduhan anda setiap hari Langit ciptaan siapa Bagaimanapun Allah telah jelaskan Kalian itu pasti butuh kepada Allah Rasa atau tidak rasa pasti butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sungguh nikmat. Orang yang mengetahui bahwasanya dia butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yakin bahwasanya dia tidak akan bisa mendapat petunjuk. Kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah yang telah mengizinkan dia muncul di atas muka bumi ini. Hanya Allah sajalah yang akan mengizinkan dia untuk mendapatkan hidayah. Hanya Allah akan mengizinkan dia untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi masalah para pendengar radio yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rasa istiqor, rasa butuh kepada zat yang maha kaya ini hilang dari hati-hati kita. sehingga sekarang kalau kita solat, ya kehusuan tidak ada. Setelah kita sekian banyak bermaklum kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa butuh itu pun tidak ada. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dia yang paling merasa butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah. Para pendengar yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kita merasa butuh kepada Allah, maka semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin merasa butuh kepada Allah, maka semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling merasa butuh kepada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tatkala sedang diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takkala hajian Tatkala di padang Arafah, tatkala Rasulullah SAW berdoa, bayangkan dari waktu zuhur sampai maghrib beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala dengan mengangkat tangan beliau sampai diriwayatkan tatkala tali onta beliau jatuh, beliau menggenggangi tali ontanya dengan tangan kiri dan tangan kanan beliau tetap mengadah ke langit meminta kepada Allah Subhanahu Wataala berapa jam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala dalam keadaan khusyuk Padahal Rasulullah SAW kata Guru Allahumma toka damamin zambi telah diampuni dosa-dosanya. Dan pintu surga tidak akan terbuka. Kecuali yang mengetuk adalah Muhammad Rasulullah SAW. Akan tak terasa butuhnya kepada Allah. Luar biasa. Berbeda dengan jamaah haji yang lain. Kita-kita ini. Kalau tidak percaya bapak dan ibu-ibu bisa nanti kalau hajian. ya Di Padang Arafah bisa lihat. Betapa banyak kaum muslimin yang doa mungkin cuma setengah jam. Ada yang doa 15 menit. Ada yang paling banter 1 jam. Setelah itu jalan-jalan ngobrol. Kenapa? permintaannya sudah habis. ya Bingung mau minta apa lagi bingung bingung meminta apa lagi sudah habis permintaannya kenapa karena kurangnya permintaan itu menunjukkan rasa butuh kita kurang Rasulullah SAW yang sudah jelas mau surga permintaannya banyak kenapa karena dia merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu kalau kita tumbuhkan rasa butuh bahwasanya setiap langkah setiap saat setiap detik kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala la haula wala quwwata illa billah Ucapkan kalimat tadi lah, haulawalakuatillahbilah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada perpindahan satu posisi dari posisi yang lain, dari ke keburukan menjadi kebaikan, kecuali dengan Allah Subhanahuwataala, dengan izin Allah Subhanahuwataala. Rasulullah SAW berdoa, ya Hayya Qayyum, berahmatika astagfir, faastihli chatnikulla, walla takilni ilanafiturfatain. Ya, walla takilni ilanafiturfatain. Ya Allah, jangan sampai sedetik pun, sekejap pun kau buat aku bertawakal kepada diriku sendiri kita menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sudah merasa butuh, merasa rendah, maka tatkala kita beribadah, tatkala kita melaksanakan tauhid uluhiyah, maka akan di situ Allah berikan kehusuan tatkala kita sedang solat tatkala kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita sadar ibadah itu kita butuh. Kita butuh kepada ibadah, bukan Allah yang butuh kepada ibadah kita. Allah Maha Kuasa. Kita butuh kepada ibadah. Butuh tenteram dengan salat kepada Allah, tenteram dengan salat tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sudah merasa butuh dengan ibadah, maka dia adalah hamba yang berbahagia. Para pendengar hadirin rojak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali pada pembahasan kita tentang tauhid ar rububiyyah Kita ulangi bahwasanya tauhid Ar-Rububiyyah. apa takrifnya definisinya? Huwal iqrarul jazim bi anna Allah wahdahu rabb kulli syai. Yaitu keyakinan yang mantap, yang yakin. Keyakinan yang sungguh-sungguh. Bahasanya Allah adalah satu-satunya. Rabbukulisya'i. Satu-satunya penguasa alam semesta ini. Penguasa segala sesuatu wa Dan pemiliknya. Wa annahu'l khaliqulil alam. Dan Allah adalah pencipta alam semesta ini. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maha pemberi rizki. Dan dialah maha kuasa, maha perkasa. Tidak ada yang bantunya sama sekali. Allah tidak butuh pembantu sama sekali. Dan tidak ada yang bisa menolak keputusannya, dan tidak ada yang bisa menentang keputusannya. Itulah Tauhid Rubbia. Para ulama menjelaskan bahwasannya Tauhid Ar-Rubbia kembali kepada tiga poin, tiga perkara. Pertama, al khalq yaitu penciptaan. Allah Subhanahu berfirman, Allahu Khaliqul Di Shay. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Halmin Khaliqin Wa Irul Allah. Apakah ada pencipta selain Allah? Tentunya tidak ada. Kemudian perkara yang kedua. Al-mulk. Yaitu kerajaan ini hanya dimiliki oleh Allah SWT. Alam semesta ini hanyalah milik Allah SWT. Dalam Al-Quran Allah berfirman. Walillahi mulkus samawati wal-ard. Bagi Allah lah langit dan bumi ini. Hanya milik Allah. ya Walillahi mulkus samawati wal-ard. Di sini didepankan khabar daripada muktada. Yang menunjukkan taksis pengkhususan. Bahasanya hanya milik Allah sajalah kerajaan alam kerajaan alam semesta ini langit dan bumi hanya milik Allah dalam ayat yang lain Allah mengatakan biadhihil mulk semesta alam ini adalah di tangan Allah subhanahuwataala. Malikin nas Allah adalah penguasa manusia. Perkara yang ketiga itu tadbir pengaturan itu kita harus meyakini bahwasanya. hanya Allah sendirian yang mengatur alam semesta ini Allah tidak butuh dengan orang lain atau makhluk lain. Untuk membantu Allah. Bagaimana Allah butuh sedangkan makhluk itu Allah yang menciptakan. Sama sekali Allah tidak butuh zat lain yang membantu Allah dalam mengatur alam semesta ini. Sebagaimana Allah yang telah menciptakan alam semesta. Dan yang menguasainya demikian juga Allah yang telah mengatur kejadian alam semesta ini. Allah berfirman yudabbirul amra minas sama ilal ardu. Allah subhanahu wa Taala mengatur perkara dari langit sampai ke bumi. Allah menjelaskan juga secara perinci. Kata Allah, Allah yang telah mengirimkan angin. Yukawiru lain lah nahar, wah yukawiru nahar ala lain. Allah yang telah menggantikan malam menutup yang siang dan menggantikan siang dengan malam. Semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wataala. Dan tadbir pengaturan ini, ya para ulama menjelaskan terbagi menjadi tiga. Yang pertama tasir nizal mil kawn, iaitu pengaturan yang berkaitan dengan pengaturan alam semesta. Contohnya menghidupkan Mematikan kemudian malam siang pengaturan tentang langit pengaturan yang ada di bumi kemudian yang kedua takdirul maqadir. yaitu e, pembagian atau pengaturan pembagian seperti taksimul arzak pembagian rezeki kemudian penetapan amal pembagian amal pembagian juga masalah e, kondisi sesuatu atau bentuk sesuatu itu semua juga diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang satu tambahan yang satu Uh, cantik ini semua adalah pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ya. ada yang megah, ada yang kurang megah. Semuanya pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, al ba'fuan nushur wal hisab wal jaza, yang berkaitan dengan setelah hari kiamat, yaitu kembalitan dan uh, penghitungan amal sholat dan amal buruk, kemudian hari pembalasan. Itu semua termasuk juga dalam tauhid ar robbiyah. Pada pendengar yang hamati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Tauhid rububiyah ini tidak ada yang mengingkarinya. Bahawasanya, alam semesta ini ada yang menciptakannya. Itu merupakan fitrah yang terdapat dalam setiap manusia. Oleh karena itu, Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang yang dilahirkan itu, dilahirkan di atas fitrah. Iaitu bahawasanya, dia sudah mengenal. Tentang adanya. Dia sudah mengenal tentang adanya pencipta alam semesta ini secara fitrah. bahwasanya alam semesta ini ada penciptanya. Tidak terjadi dengan sendirinya. Oleh karena itu, orang-orang kafir Quraisy dahulu. Mereka juga mengakui bahwasanya Allah lah pencipta alam semesta ini. Dalam Al-Quran, Allah SWT menceritakan tentang keyakinan mereka. Wala insa'altahum man khalaqus samawati wal arp. Rasulullah SAW. Laya kulunallah. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang telah menciptakan langit-langit dan bumi ini, dan yang telah mengatur uh, matahari dan bulan, laya kulunallah. Mereka akan mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Walain saltahuman khalaqhum. Jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka, man khalaqhum? Siapa yang telah menciptakan mereka? Layakululah, sungguh-sungguh benar-benar mereka akan menjawab yang telah menciptakan kami adalah Allah. Hantum perhatikan di sini, layakululah di situ adalah ada tiga taukid penekanan dalam bahasa Arab. Ada sumpah karena layakululah, dalam di situ adalah lam taukid setelah ada qasam. Seakan-akan dia mengatakan mereka mengatakan, wahai layakululah, ada sumpah, ada lam taukid dan ada nun taukid. Jadi kalau tatkala Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang telah menciptakan kalian? Demi Allah kata mereka, sungguh-sungguh benar-benar yang telah menciptakan kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, masalah kaitul Rubiyah diakui oleh umat seluruh manusia di atas muka bumi ini. Termasuk orang-orang kafir Quraisy Kecuali orang-orang yang sombong dan bangkang seperti orang-orang. Uh, apa namanya ateis yang mengaku bahwasanya alam semesta ini tidak ada penciptanya. Oleh karena itu untuk menyikat waktu para pendengar rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita akan menyebutkan beberapa penyimpangan yang berkaitan dengan tauhid atau bubiyah ya. Yang pertama yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang komunis yang mengatakan bahwasanya sungguhnya Alam semesta ini tidak ada penciptanya. Tidak ada Tuhannya. Ini salah satu bentuk kesyirikan dalam Tuhid Rubiyah. karena mengingkari adanya Allah Subhanahu SWT. Mengingkari adanya pencipta. Tentunya seperti saya katakan tadi. Hanya segolongan kecil dari umat manusia. Yang me, e, mendakwahkan hal ini. Yaitu orang-orang yang telah fitrahnya rusak. Fitrah mereka telah rusak sehingga mereka mengatakan Bahwa alam semesta ini tidak ada penciptanya. Mereka mengatakan bahwasanya alam semesta ini ada dengan sendirinya terjadi dengan tobiat. Adapun gerakan yang terjadi ada dua gerakan kata mereka ada gerakan fisika dan ada gerakan kimia. Gerakan fisika seperti gerakan air ya dari cairan menjadi misalnya menjadi es dan sebagainya. Adapun gerakan kimia yaitu perubahannya dari suatu zat menjadi zat yang lain dengan adanya proses kimia. Intinya mereka ingin mengingkari adanya Allah Subhanahu Wa Taala ada pencipta Allah ada pencipta untuk alam semesta ini, dan ini merupakan kekufuran yang sangat besar. Dan kita bantah mereka dengan kita katakan bahwasanya, ya, e, kalau anda mengatakan bahwasanya alam ini tidak ada penciptanya, maka kita tanya kepada kepada engkau, alam ini asalnya tidak ada atau asalnya sudah ada, asalnya dari nol tidak ada atau asalnya sudah ada. Kalau mereka mengatakan asalnya alam semesta ini tadinya tidak ada kemudian Terjadi dengan sendirinya jadi ada. Maka kita katakan ini tidak mungkin. Sesuatu yang asalnya tidak ada. Kok tiba-tiba bisa menjadi ada. Tidak mungkin ini bisa terjadi dengan sendirinya. Kecuali ada kekuatan lain yang merubah. Dari tidak ada menjadi ada. Dan Allah isyaratkan hal ini dalam Al-Quran. Am khuliku min gwairi syai'in am humul khaliqun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka itu diciptakan dari sesuatu tidak ada? Ataukah mereka... Menciptakan diri mereka sendiri. Artinya apakah mereka terdiri dengan sendirinya tanpa ada ciptaan Allah? Mertinya tidak. Alam semesta ini kalau asalnya tidak ada kemudian menjadi ada itu tidak mungkin. Tidak masuk akal. Secara akal tidak, tidak masuk akal. Karena sesuatu yang tidak ada tiba-tiba bisa menjadi ada. Itu harus ada pihak ketiga, pihak luar. Yang memberi kekuatan sehingga merubah dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau mereka mengatakan asalnya alam semesta ini ada... Yeah. Ada kita mengatakan betapa banyak kejadian di atas alam semesta ini yang dari ada menjadi tidak ada. Dari ada menjadi tidak ada orang tadinya hidup kemudian menjadi tidak ada. Ini menunjukkan batilnya eh, pendapat mereka dan cukup fitrah manusia menolak hal ini, menolak bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan pencipta alam semesta ini. Oleh karena itu kita dapati betapa banyak orang-orang komunis tatkala mereka dihadapkan dengan kondisi yang sangat genting, maka mereka pun Memanggil zat pencipta. Mereka menyandarkan atau minta pertolongan kepada Tuhan yang Maha, Maha Esa. Kemudian, para pendengar yang hamati oleh Allah Subhanahu SWT. Di antara syirik dalam Tuhit Rubia adalah mengaku adanya Tuhan selain Allah Subhanahu SWT. Hal ini sebagaimana kesombongan yang pernah dilakukan oleh Fir'aun. La'anatullah alaih yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Tentunya ini juga merupakan kekurangan penyimpangan dalam Taurat. Kita tahu bahwasanya Firaun mengatakan demikian hanya karena kesombongannya. Sungguhnya dia telah mengetahui Allah adalah pencipta alam semesta ini. Oleh karena itu, Nabi Musa AS pernah mengatakan kepada Firaun, "Laqad 'alimta ma anzalaha ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair." Kata Nabi Musa kepada Firaun, "Wahai Firaun, laqad 'alimta sungguh benar-benar engkau telah mengetahui, tidak ada yang menurunkan hal ini semuanya kecuali Pemilik alam semasa ini. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu Fir'aun, ya. tatkala di akhir hayatnya, Dia pun mengatakan, Anahu la ilaha illa ladhi amanat bihi banu israel, Wa ana minal muslimin. Falamma adrakahul gharaku. Tatkala Fir'aun akan tenggelam, Maka dia pun bersyahadah. Dia mengatakan, tidak ada. Sebana untuk berhak disembah, Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, karena kesombongannya, Maka dia pun mengatakan, Ana rabbukumul a'lam. Subhanallah tidak ada pernah ada makhluk pun yang mengaku sebagai Tuhan kecuali Fir'aun. Ya, seperti pernah saya katakan, syaitan mungkin, mungkin juga kaget tak mendengar Fir'aun mengatakan saya adalah Tuhan. Karena iblis pun tidak sampai pada derajat tadi. Ya. Iblis mengakui bahasanya Allah adalah penciptanya, maka dia mengatakan anak kairon minhu. Kalau kata ni minarwa, kalau kata humintin, mintin kata iblis. Tak kalau disuruh menyembah Adam dia mengelak, dia mengatakan ya Allah. Bagaimana saya mau menyembah Adam, sedangkan Engkau ciptakan saya dari api dan Engkau ciptakan Adam dari tanah. Iblis saja mengaku bahwasanya Allah adalah penciptanya. Namun demikianlah Sebagian kata ulama sebahagian ulama mengatakan bahwasanya ya e, iblis punya murid, namun sebagian murid-murid iblis berkembang bahkan lebih hebat daripada iblis. Ya. Contohnya Zirawun, saking parahnya sampai melebihi bosnya, iblis pun dia kalah-kalahin sampai dia mengakui sebagai Tuhan. Kemudian diantara bentuk kesyirikan dalam tauhid rububiyyah kesyirikannya orang-orang nasrani, orang-orang nasr, orang-orang kristen yang mengatakan bahwasanya dengan pemahaman trinitas, bosnya Allah adalah tiga oknum, ya Allah adalah tiga, tiga ada satu. Ini adalah suatu penyimpangan terhadap tauhid rububiyyah. Kita tahu bahwasanya Allah adalah satu-satunya pencipta alam semesta ini. Allah adalah satu-satunya. Yang mengatur alam semesta ini. Allah tidak butuh kepada uh, yang lainnya. Maka perkataan bahwasannya Allah itu tiga atau tiga itu adalah satu. Satu adalah tiga adalah perkataan yang sangat batil. Oleh kerana Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Hidayatul Hayara. Dia sebutkan bahwasannya orang Nasrani itu pun bingung dengan akidah ini. Mereka sendiri bingung dengan bimbang dengan akidah Trinitas ini. Sehingga tidak misalnya engkau datang pada suatu keluarga, engkau tanya kepada bapaknya, engkau tanya kepada ibunya, engkau tanya kepada anak dalam keluarga tersebut tentang Trinitas, maka jauhan mereka akan berbeda-beda. Kenapa? Karena mereka pada hakikatnya sendiri tidak paham tentang tiga itu sama dengan satu. Kalau seandainya kita beli barang sama orang Nasrani, dia katanya harganya tiga juta, kemudian kita bayar satu juta, dia akan marah. Kalau kita bilang 3 juta dengan sama dengan 1 juta, dia akan marah karena semua orang tahu bahwa 3 itu bukan 1 dan 1 itu bukan 3. Ya. Oleh karena itu, ini juga merupakan satu penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Kemudian, di antara penyimpangan dalam tauhid rububiyah yaitu penyimpangan dilakukan oleh gulat sufiyah, orang-orang sufi yang parah ya. Orang-orang sufi yang parah, yang diantara mereka mengatakan bahwa alam ini ada pengaturnya. Ada kutub-kutubnya. Alam semesta ini diatur oleh empat kutub misalnya. ya, Ada empat jagoan yang mengatur alam semesta ini. Bahkan diberi hak, apa namanya, uh, otonomi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga merupakan kesyirikan. Allah sama sekali tidak butuh dengan syariat dan Allah tidak butuh dengan para wali untuk mengatur alam semesta ini. Allah sendiri yang mengatur alam semesta ini. Sebagaimana keyakinan sebagian mereka terhadap Sheikh Abdul Qadir Jailani, rahimahullah, disebut dalam hikayat dalam cerita ceritanya bahawasanya ketika ada seorang ibu yang uh, anaknya meninggal, maka ibu ini pun menangis. Maka datanglah Sheikh Abdul Qadir Jailani. Ya, kalau uh, ceritanya sekitar itu, ya, maka Abdul Qadir Jailani pun datang bertanya kepada ibu ini kenapa engkau menangis? Ia mengatakan anakku telah diambil rohnya oleh malaikat maut. Maka Sheikh Abdul Qadir Jailani pun mengejar malaikat maut kemudian menjatuhkan roh tadi untuk kembali kepada anak tadi. Ini tidak benar. Ini berarti ya bayangkan ya. Malaikat maut yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata ditentang oleh Abdul Qadir Jailani. Ini kesyirikan dalam rububiyah. Berarti yang menghidupkan dan mematikan bukan cuma Allah, Abdul Qadir Jailani juga bisa. Yang mati bisa dihidupkan sama dia, ya. Bahkan malaikat maut yang diperintahkan oleh Allah ditentang sama dia. Ini kesyirikan dalam tatrulubiyah. Kemudian diantara antara kesyirikan yang dilakukan oleh orang sufiyah keyakinan mereka dalam akidah wahdatul wujud. Wahdatul wujud, keyakinan yang dikenal dalam tanah air kita dengan manunggalung, manungaling kawula Gusti yang dipopulerkan oleh Ibnu Arabi terutama dalam kitabnya Fususul Hikam yang mengatakan bahwasanya alam semesta ini telah bersatu dengan Allah SWT. wa taala. Allahlah alam semesta ini. Dan ini merupakan kekufuran yang sangat nyata. Yang sangat disayangkan masih ada orang-orang yang berkeyakinan dengan keyakinan seperti ini bahkan di tanah air kita. Padahal keyakinan ini sangat jelas merupakan kekufuran, sangat jelas merupakan kesyirikan. Akhirnya masih masih ada saja pengikutnya. Apa maksud keyakinan mereka ini? Saya harap para pendengar sekalian untuk bersabar mendengarkan ya. Jadi mereka mengatakan ya, bahwasanya alam semesta ini telah bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itulah alam semesta. Ibarat kalau anda melihat lautan, anda akan melihat ada ombak-ombaknya. Ombak-ombak itu lautan itu sendiri. Demikian juga alam semesta ini. Alam semesta ini anda lihat gunung, lihat langit, lihat sungai, lihat bumi, itu semua adalah ibarat dari Allah Subhanahu SWT. Tidak bisa anda bedakan antara Allah dengan alam semesta. Oleh karena itu, Ibn Arabi mengatakan, Al-Rabbu Abdun wal-Abdu Rabbun Sungguhnya hamba adalah Allah dan Allah adalah hamba Kalau begitu siapa yang diperintahkan untuk sholat? Tidak perlu sholat Kalau seorang hamba adalah Tuhan Ngapain dia sholat? Ngapain dia beribadah-beribadah kepada siapa? Yang dia sendiri adalah Tuhan Ini merupakan kekufuran yang sangat nyata Para ulama telah menjelaskan bahwasannya <coughs> Kekufuran <coughs> Ini lebih parah daripada kekufuran orang-orang Nasrani Orang Nasrani mereka ada dua. ada dua pemahaman. Mereka ada Nasara Yakubiyah dan ada Nasara Nestorian. Perbedaan di mana? Ya. Mereka mengatakan jadi ada yang mengatakan Allah itu halun fi Isa. Artinya Allah Subhanahu wa taala menempati Isa. Namun Allah beda, Isa beda. Sebagaimana kalau kita menuangkan air dia dalam gelas, kita katakan air tadi telah menempati Gelas. Ini pendapat sebagian orang-orang Nasrani Jadi Allah bersatu dengan Isa namun masih bisa dibedakan Mana Allah mana Isa sebagaimana air dibedakan dengan gelas Kelompok <tuh> Nasrani yang lain mengatakan Allah bersatu dengan Nabi Isa Bersatu Bukan menempati Sebagaimana kalau kita campurkan antara susu Dengan air putih Maka jadilah susu Tidak bisa dibedakan mana air mana susunya Tercampur dengan rata Itulah pemahaman sebagian orang Nasrani mengatakan Allah bersatu dengan Nabi Isa alaihissalam. <tuh> salam. Ikhwani fillah, akhwati fillah, azan pendengar rahmat Allah Subhanahu Pemahaman tentang wujud lebih parah daripada pemahaman orang Nasrani. Allah Subhanahu wa taala bukan menempati alam kata mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan alam. Bukan cuma bersatu dengan Nabi Isa kalau orang-orang Nasara, masih mending Allah hanya bersatu dengan orang soleh, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi wihdatul wujud, Allah bersatu dengan alam semesta ini. Oleh karena itu, para ulama mengatakan kekufuran orang-orang wihdatul wujud, kekufuran Ibnu Arabi, lebih parah daripada kekufuran orang-orang Nasara. Lebih parah. Dan banyak kelaziman-kelaziman yang batil yang disebabkan oleh keyakinan ini. Di antaranya, ya, Ibn Taymiah rahimahullah menyebutkan banyak kelaziman. Saya akan menunjukkan beberapa saja di antaranya. Yaitu, Keyakinan wihda terwujud. Ya, melazimkan bahwasanya Allah butuh kepada alam semesta ini. Kenapa? Karena Allah menempati alam semesta. Dan yang menempati butuh tempat. Oleh karena itu melazimkan Allah butuh kepada alam semesta. Untuk bersatu dengan alam semesta, Allah butuh kepada alam semesta. Di antaranya juga, di antara kelaziman dari pemahaman yang batil ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah bercampur dengan seluruh alam semesta dan di antara alam semesta ada kotoran-kotoran, ada tai, ada babi, ada WC. Berarti Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan seluruh perkara-perkara ini. Ini merupakan kekufuran. Bahkan di antara kelaziman dari pemahaman ini bahwasanya tidak ada perbedaan dari antara satu dengan yang lain, semuanya sama. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibedakan antara wanita, perempuan tidak bedakan antara ibu dan anak. Dan ini bahaya. Seorang bisa jadi melakukan kemaksiatan, melakukan perzinahan dengan anak sekalian dengan ibu. Karena tidak ada bedanya sama sekali. Di antara kelazimannya Fahm ini juga sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Arabi bahwasanya dalam kitabnya Fushulul Hikam, bahwasanya orang-orang musyrikin Arab dahulu tatkala mereka menyembah berhala itu sudah benar. Karena berhala itu Allah Subhanahu wa taala. Cuma mereka salah. Kenapa? Karena mereka khusus menyembah berhala. Karena sungguhnya Allah itu bukan berhala saja, tapi alam semesta seluruhnya. Demikianlah ikhwan nafila, khutib fitdin azan ya Allahumma yaqum. Uh, beberapa penyimpangan yang penyimpangan terakhir ini mungkin butuh, butuh sedikit pemikiran, butuh sedikit perenungan. Cuma saya ingin menyampaikannya kenapa? Karena saking bahayanya pemahaman ini, dan ternyata masih ada pemahaman seperti ini di tanah air kita. Bahkan ada buku yang mendukung pemahaman seperti ini. Dan saya ingatkan juga di antara penyimpangan dalam Teh Yaitu keyakinan sebagian orang terhadap Nyirah Rokidul misalnya. Yang telah Allah berikan hak otonomi untuk mengatur pantai laut, laut selatan. Ini tidak benar juga. Ini merupakan kesyirikan dalam Teh Terhubiyah. Ya. Sehingga mereka akhirnya mengorbankan e, kerbau untuk diserahkan kepada Nyirah Rokidul. Agar dia tidak ngamuk. Kenapa? Dia adalah gubernur dari pantai selatan. Ini tidak benar. Allah subhanahu tidak butuh dengan gubernur. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini tidak butuh ada pembantu sama sekali. Demikian ikhwan fillah khotibuddin azani Allah ayakum mohon um, maafkanlah terlalu panjang penyampaian kita pada sore hari ini atau malam hari di tanah air semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan tauhid kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala Memberikan kita khusyuk antakala beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Sungguhnya Dia Maha Kuasa dan kita Maha Miskin dan Maha Butuh kepada Allah Subhanahu Wataala. Demikian saja. Wabillahi taufik wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian di Khotel Islam, para pendengar radio jadi manapun anda berada. Sesi materi dari pembahasan syarah hadis yang kedua dari Arba'in Nawawi ya dan berkaitan dengan Tauhid Rububiyyah tadi kita simak bersama. Dengan disampaikan oleh Alustada Abu Abdul Muhsin Viranda, Hafidzulahuloh Taala. Selanjutnya seperti biasa kami undang anda untuk bertanya pada kesempatan malam hari ini ada uh, tersisa waktu untuk anda di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 70736543. Tapi pertama untuk yang pertama kami angkat dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. <kutuk> ya silakan dengan Ibu Nani di Depok ya Bu. Ya. Silakan Bu. Uh, mau menanyakan ini, saat uh, ketika terjadi tsunami tahun 2004 lalu ya, itu banyak orang-orang uh, yang berkomentar termasuk uh, uh, tim ahli-ahli, saya bacanya di koran, malah ada yang berkomentar begini, uh, betapa lemahnya bumi ini kena guncangan sedikit sudah retak, apakah ini termasuk menghujat rugbiyah Allah? Itu aja, Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Uh, Alhamdulillah, shalawat dan salam ala Rasulullah. wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Uh, eh adapun perkataan bahwasannya. betapa uh, lemah bumi ini, apakah itu menghujat kepada Allah Subhanahu wa taala? Wallahu alam ya. Uh, <tuh>, itu kembali kepada niat dari pengucapnya. Karena pengucapnya memang tidak tidak soreh. Dan tidak jelas ya, tidak jelas dia mencela Allah Subhanahu Wataala. Sebagaimana kita mengatakan kepada makhluk yang lain, misalnya kita mengatakan kepada seorang manusia, betapa lemah engkau. Padahal Kita tahu bahwasanya uh, dia itu diciptakan juga oleh Allah Subhanahu Wataala. Ya. Akan tapi untuk lebih hati-hati, mending kita tidak mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, karena memang Bumi itu telah dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Namun yang menggentarkan juga, yang menggoncangnya juga adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau maksud dia dengan berkata bahwasanya betapa lemah bumi ini tak kalah digoncangkan oleh penciptanya langsung tergoncang, maka ini sebenarnya tidak jadi masalah. Tetapi kalau dibalik itu ada maksud penghujatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan ini merupakan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Allah alam bisawab. Taufik. Selanjutnya kami angkat kembali di 02182365 untuk anda yang akan bertanya pada kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum. Malam. Ya, silakan dengan siapa dari mana ibu? Dari Rusdi Pak. Ya Bapak. Pak Rusdi di mana Pak? Di Jatiasih Pak. Silakan Pak Rusdi. Ini Pak di tempat saya. Ini ada pelawat namanya pelawat Pati Pak. Itu dari jamaah apa dia Pak ya? Iya cukup Bapak. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mengenai salawat Fatih nah, Ustaz, nah. Allah, Al Saya tidak tahu salawat Fatih itu dari jamaah apa Apakah dari Torekoh Tijaniyah atau Torekoh yang lain Akan Tetapi kita tahu bahwasanya Salawat yang paling afdal Adalah salawat yang pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah Tatkala seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah bagaimana kita bersalawat kepada engkau tatkala sedang salat Maka Rasulullah ajarkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid inilah selawat yang paling afdal yang keluar dari pengajaran langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan para ulama dengan selawat ibrahimiyah Namun pada hakikatnya, seorang bersalawat dengan cara apa saja tidak mengapa. Misalnya Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tidak mengapa menggunakan sigoh-sigoh bentuk-bentuk yang lain. Akan tetapi yang paling afdol adalah salawat Ibrahimiyah. Dengan syarat sigoh-sigoh yang lain, bentuk-bentuk salawat yang lain. Tidak mengandung hal-hal yang aneh-aneh atau penyimpangan. Atau mengandung kesyirikan. Sebagian salawat. Yaitu. Seperti saya tidak tahu sholat fatih atau yang lainnya. Disebutkan barang siapa yang bersolawat dengan sholawat ini. Maka akan mendapatkan pahala sekian-sekian-sekian. Seperti uh, khatam Quran berapa kali. ya Ini tentunya butuh dalil. Ya. Orang yang baca Quran saja dengan capeknya satu penuh. Bagaimana? Disamakan dengan baca shol satu sholawat. Kemudian seperti berapa kali baca Quran. Menghatamkan al-Quran. Oleh saya tidak tahu jelas uh, apakah sholat fatih dari Torah ketijani atau yang lainnya. Akan tapi kita kembali kepada Isi daripada selawat tersebut. Kalau selawatnya memang isinya tidak mengapa maka asalnya tidak jadi masalah ya. Kemudian juga pahala, apakah ada janji pahala tertentu? Kalau ada janji pahala tertentu kita harus cek ada hadisnya atau tidak. Karena pahala itu dari Allah Subhanahu wa taala. Surga adalah surga yang milik Allah Subhanahu wa taala, bukan surga mbah kita, bukan surga tetangga kita, bukan surga yang pembuat selawat tersebut ya. Jadi yang menentukan pahala demikian inikah Hanyalah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, sal Wallahu Taibu, masih dari panelfon untuk kesempatan malam hari ini di 021 823 6543 untuk Anda yang bertanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. silakan dengan siapa dari mana? Dari Abu Aisyah, Ustaz. Silakan. Dari silakan. Asalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya saya mau nanya bagaimana kita dengan sengaja membunuh nyamuk yang menggigit kita stat. Iya. Iya cukup. Itu saja. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istana. Uh, bagaimana sengaja membunuh nyamuk? Iya. Kalau membunuh nyamuk ya tidak mengapa sesuatu yang mengganggu maka silakan dibunuh ya. Kata Rasulullah SAW juga ada lima, lima binatang yang wajib dibunuh. Fihil haram maupun dihil. Baik di daerah haram, di Madinah dan di Mekah maupun apalagi di luar daripada Madinah dan Mekah. Kita tahu bahwasanya Madinah dan Mekah itu adalah tanah suci. Ada aturan-aturan sendiri. Tidak boleh semua hewan dibunuh. Namun dikhususkan boleh hewan-hewan yang mengganggu. Contohnya ular, kemudian Uh, apa namanya kalajengking itu boleh dibunuh meskipun kita di masjid Nabawi meskipun kita di masjid haram oleh kerana itu para ulama mengatakan hewan yang mengganggu maka tidak mengapa dibunuh di antara yang mengganggu adalah nyamuk ya karena Allah subhanahu wa taala memang telah menciptakan ada yang bermanfaat dan Allah subhan di antara kemampuan Allah di antara kudrah Allah Allah menciptakan dua hal yang berlawanan ya. Allah menciptakan ada yang bermanfaat ada yang tidak bermanfaat ada yang bermanfaat Ada yang beracun ya. Allah menciptakan ada orang baik ada orang buruk Allah menciptakan e, malaikat, Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan orang soleh, Allah menciptakan jin, ya. dan demikian. Jadi sesuatu yang e, mengganggu kita, misalnya e, macan kalau ingin terkam kita, maka kita bunuh, tidak mengapa. Ya. Demikian juga nyamuk kalau gigit kita, kita bunuh, tidak, tidak mengapa dan sama sekali tidak e, berdosa. Allah alam bismillah. Oke, Bismillah. Selanjutnya kita angkat dari pertanyaan di pesan singkat dari Ibu Laila di Sukapura. Ustaz mengapa, eh, mohon nasihatnya Ustaz, mengapa saya eh, merasa malas sekali untuk berdoa, tetapi apabila tertimpa atau terkena eh, masalah, baru saya berdoa. Demikian. Uh, itulah tadi saya katakan bahwasanya di antara hal yang buat kita malas untuk berdoa tadi, rasa butuh kita kepada Allah itu kurang. Oleh karena itu, Rasulullah SAW sendiri mengajarkan kita, menyuruh kita untuk terus berdoa. Syariat Islam mengajarkan kita untuk berdoa dalam segala hal. Melatih kita untuk senantiasa merasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah kalau kita renungkan. Dari segala kegiatan kita ada doanya. Kita baru bangun tidur ada doanya. Kita mau tidur lagi ada doanya. Mau makan ada doanya. Selesai makan ada doanya. Masuk kamar mandi ada doanya. Keluar kamar mandi ada doanya. Mau berhubungan dengan suami, berhubungan dengan istri ada doanya. Keluar rumah ada doanya. Masuk masjid ada doanya. Masuk pasar ada doanya. Seluruhnya ada doa. Agar senantiasa melatih kita untuk tergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena melatih kita sadar bahwasanya kita ini makhluk yang sangat lemah. Yang sangat butuh. Yang Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun kalau Allah tidak izinkan tidak akan terjadi. Oleh karena itu kita senantiasa butuh kepada Allah. Oleh karena itu para salafus salih dahulu mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka berdoa untuk memberi uh, bumbu dalam makanan mereka. Bayangkan. Dulu makanan mereka jarang bumbu, maka mereka berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikan bumbu ya garam terhadap makanan saya." Itu mereka berdoa. Dalam perkara kecil mereka pun berdoa. Dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Liyas'ala ahadukum Rabbahu hatta sirakan alayhi." Hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah, akan tapi maknanya benar. Kata Rasulullah sallallahu hendaknya salah sekalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya untuk memperbaiki tali sendalnya. Meskipun hanya untuk perbaiki tali sendalnya. Jikalau seorang senantiasa butuh kepada Allah, dia akan senantiasa berdoa. Kenapa kita malas berdoa? Akhirnya, apabila kita terkena musibah, baru kita tahu kita sadar bahawa sebenarnya kita lemah. Orang banyak seperti itu. Tatkala terkena musibah, tatkala kehilangan sesuatu dari badannya, kehilangan sesuatu dari hartanya, maka dia merasa dia itu lemah. Di situlah dia merasa butuh. Sebagaimana Allah telah ingatkan, kalaulah insan itu kau arwahustagena. Manusia itu merasa apa? Merasa kaya kapan? Tidak butuh, tatkala dia punya barang. Dia merasa kaya. Sudah kaya, dia merasa tidak butuh. Kenapa dia merasa butuh, tatkala miskin? Jangan jangan sampai kita seperti itu. Harusnya kita senantiasa merasa butuh kepada Allah. Jangan tatkala terkena musibah saja, tatkala hilang harta kita, baru-baru kita merasa butuh. Ya. Maka maka yang lebih afdal, kita merasa butuh, senantiasa kepada Allah, dan tatkala kita terkena masalah, lebih butuh lagi. Ya. Jadi kita senantiasa merasa butuh kepada Allah, dan tatkala kita tertimpa musibah atau masalah merasa butuh lagi oleh karena itu dalam hadis Rasulullah SAW mengata, dikatakan karena Rasulullah SAW idha hazabul amr faziailah solat Rasulullah SAW kalau menghadapi suatu masalah ya yang menyedikan atau yang menyusahkan beliau langsung solat kita biasakan seperti itu ada masalah apa saja langsung kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala apalagi tak kalah sedang sujud meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala wallahualam bismillah Ustaz, selanjutnya setelah tadi dari Umul Layla di Sukapura berikut dari Bapak Alif di Pasar Minggu dan untuk anda yang bertelepon mohon uh, ditunggu dulu kami angkat dari pesan singkat dari Pak Alif di Pasar Minggu uh, Ustaz, apakah umat Islam yang meninggal sebelum sampai kepada mereka pemahaman tauhid yang benar dan masih bercampur dengan adat istiadat serta nenek moyang atau keyakinan nenek moyang yang di luar Islam akan diampuni oleh Allah Subhanahu SWT dosa-dosanya Ustaz Uh, masalah ahlul fatra atau orang yang sampai kepada mereka pemahaman yang belum lurus itu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu bagaimana haikat mereka yang jelas Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat memberi uzur kepada makhluknya oleh karena itu Allah mengutus rasul Allah menghidupkan para ulama ya untuk menyebarkan Islam menjelaskan Islam dengan sebaik-baiknya jika ada seorang sampai kepada dia Agamanya yang Islam dalam keadaan tidak benar Agama Islam yang penuh kesyirikan Maka itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di sini dalam hadis bahwasanya orang-orang seperti ini Allah akan uji nanti ya Di akhirat Allah akan uh, uji ya uh, Dan itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling memberi Uzur kepada uh, makhluknya Adapun sabda Nabi s.a.w La yasma'ubi Yahudian kana'u nasranian Suma la, la yu'minubi Illa kana min ahlin nar Kata Rasulullah s.a.w Tidaklah ...seorang pun mendengar tentang saya... ya. ...kemudian... Uh, ...orang Yahudi atau Nasrani... ...kemudian tidak masuk Islam... ...maka dia termasuk menurut neraka... ...maka para ulama menjelaskannya di antara... ...di antaranya Syekh Suley al-Syeh dan juga Syekh Albani rahimahullah... bahwasanya itu... ...jangankan orang-orang yang beragama Islam... ...orang-orang yang Yahudi dan Nasrani pun... ...kalau ternyata mereka sama sekali tidak dengar tentang Islam... ...atau Islam yang sampai kepada mereka Islam yang tidak benar... ...maka mereka tidak mau masuk Islam... Maka insyaAllah Allah akan beri uzur kepada kepada mereka. Meskipun di dunia kita beri hukum orang-orang yahu, e, kafir, Yahudi Nasrani. Tapi di akhirat itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala sangat memberi uzur kepada hambanya. Kalau memang hambanya tersebut benar-benar e, beruzur. Adapun seorang yang tak kala mendengar ada Islam. Namun dia sama sekali tidak mau belajar. Tidak mau e, mendengar sama sekali. Atau dia di kampungnya. Terjerumah dalam kesyirikan. Terus datang seorang ustaz mengajarkan tentang tauhid. Namun dia dengan sombongnya sama sekali tidak mau dengar. Maka orang begini susah dikati uzur. Ya. Susah dikati uzur. Kenapa sudah ada hak kebenaran di hadapan mata dia. Cuma dia berpaling. Orang seperti ini disebut dengan para ulama dengan kufur i'arab. Yaitu kafir karena berpaling dari kebenaran. Sama sekali tidak mau membuat telinga dia dengar tentang kebenaran. Bagaimana dia bisa mendapatkan kebenaran kalau dia berpaling dari kebenaran? Adapun orang yang selama hidupnya ustaznya itu ternyata ngajarin kesyirikan. Dia tidak mengenal ustaz kecuali orang ini, maka orang ini ya mudah-mudahan diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Tapi masih dari pesan singkat ada pertanyaan dari Abu Hafidh di Cawang. Ustaz, kita sudah mengetahui dan tadi dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluk. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini menciptakan malaikat, Ustaz. Lalu, apa kedudukan malaikat bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat bukan karena butuh, tapi hanya sekedar menjalankan sebab. Ya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Kita terciptakan melalui sebab ayah dan ibu. Ya. Melalui sebab ayah dan dan ibu. Dengan adanya pernikahan antara ayah kita dan ibu kita, muncullah kita. Tentunya ada hikmah di balik itu, ada hikmah pernikahan, ya. hikmah apa namanya ketentraman antara seorang suami dan istri, makanya Allah berikan juga syariat pernikahan. Kemudian dengan sebab pernikahan tadi timbullah anak-anak, timbullah keturunan. Ya. Ini namanya Allah menciptakan sebab karena ada hikmahnya. Namun Allah mampu menciptakan kita tanpa ayah dan ibu sebagaimana Allah subhanahuwataala menciptakan Nabi Adam alaihissalam tanpa uh, ayah dan ibu, atau Allah menciptakan Nabi Isa tanpa ayah. Allah mampu tinggal mengatakan kun fayakun. Demikian juga alam semesta ini Allah mampu untuk mencipta untuk menjalankannya tanpa ada malaikat akan tetapi Allah menciptakan malaikat hanya sebagai sebab. Allah menciptakan malaikat hanya sebagai sebab dan Allah menunjukkan bahawa di antara hikmahnya Allah menunjukkan kepada manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan makhluk yang lebih dahsyat. Bayangkan malaikat Jibril alaihissalam. Ya, misalnya malaikat Jibril alaihissalam yang punya sayap 600 sayap. Satu sayap saja menutup cakrawala. Belum lagi malaikat-malaikat yang lain yang dijelaskan oleh Marisadis betul besarnya, ya betul besarnya apa namanya malaikat-malaikat tersebut. Demikian juga kata Rasulullah Sallam, "Atotis At sama wahhu kalah anta antaid." Rasulullah Sallam mengatakan, bumi, Eh, langit itu sampai terdengar bunyi ker. Kenapa? Karena Saking banyaknya malaikat yang tinggal di langit tersebut, hampir setiap jarak yang pendek ada malaikat yang ruku, yang sujud, yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menciptakan dengan kehendak Dia menciptakan malaikat untuk beribadah kepada Allah. Supaya Allah menunjukkan kepada manusia, meskipun kalian tidak beribadah, ada makhluk yang beribadah itu para malaikat. Inna sha'nuhi bukum wanati bikal menjadi. Kalau Allah kehendaki Allah akan menghilangkan kalian, Allah akan jadi datangkan dengan makhluk yang lain yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Oleh karena itu penciptaan Allah terhadap malaikat tentunya ada hikmah-hikmah di balik itu, akan tetapi bukan karena butuhnya Allah kepada malaikat untuk menjalankan alam semesta ini. Wallahu alam bishawab. Baik, Ustaz selanjutnya kita angkat kembali dari pertanyaan di panel phone. Sudah ada Bapak Ruslan. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi salam. Iya, dengan siapa Bapak Ruslan di mana Bapak? Di ini gandul Silakan, Bapak. Oh iya. Jadi kita sedikit lah ya Pak Ustadz ya, agak sedikit ya, untuk untuk menemui dari ini meningkatkan daya pemahaman gitu. Jadi ini kalau kita ditarik al-Islamu ya lu alayu la alaih, bahwa Islam itu tinggi derajatnya, ilmunya, ilmiah, serta objektif, klub fakta dan bermetode. Jadi kalau kita tarik pengertian itu untuk mengambil pengertian Allah. Di sini kalau kita tarik Allah la ilaha illah wal haya Nah titik di situ dulu Sekarang pengertian haya itu dalam arti ilmunya itu adalah Hayat itu hidup Yang namanya hidup kalau dilihat gerak Nah, nah apa yang bergerak? Nah itu Allah la ilaha illah Wa haya Nah jadi sini La ilaha illallah itu ada pengertiannya itu tidak ada Tuhan selain Allah adalah pengertian ilmiahnya tidak ada gerakan yang lain daripada yang lain kecuali Dia yang satu. Iya, kemudian pertanyaan Bapak. Akhirnya, seperti itu dalam pengertian secara ilmiah nih, Ustaz ya. seperti itu adanya. Jadi ya. mohon maaf ini ini secara. Eh ya, pertanyaan Bapak ada? Pertanyaan Bapak? Iya, pertanyaan ini kan jadi bahawa Allah tuh adalah ini yang semuanya tuh adalah manifestasi agar Agar jangan seperti orang Kristen. Kalau orang kitabnya orang Kristen itu bahwa agama itu untuk memuji Tuhan. Bukan. Jadi. Baik. Uh, kami uh, oh. pending pertanyaan Bapak. Oh, iya. Atau uh, mungkin mau dilanjutkan dengan pertanyaan yang uh, lebih menginti ke pertanyaan mungkin Pak. Ya kalau bisa seperti itu aja di ludah. Baik <laughs> ya. Pak Ruslan. Terima kasih. Terima kasih ya. atas pernyataannya. Baik bisa mungkin mau memberikan tanggapan. silakan. Jadi. Allahu la ilaha illa hayyul. Qayyum ya. Uh, kalau kita mau kembali kepada ilmiah Al Hayat Al Qayyum. <coughs> Jadi la ilaha illallah bukan diartikan dengan tidak ada gerakan selain kecuali gerakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau kembali kepada ilmiah, maka kita kembali kepada bahasa Arab. Al-Qur'an itu diturunkan dalam bahasa Arab. Ya. Dalam bahasa Arab oleh karena itu, untuk mengetahui makna daripada Al-Quran, kita butuh mengerti tentang bahasa Arab. Ya. La ilaha ilallah, itu bukan maknanya tidak ada gerakan kecuali gerakan Allah Subhanahu SWT. Tidak satu ulama pun yang memahami bahawasanya ilah Allah itu adalah gerakan. Ya. Tapi ilah artinya, sembahan artinya tidak ada sembahan yang untuk disembah, kecuali Allah Subhanahu SWT. Oleh karena itu, per... Uh, <tuh> <tik> Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayul qayyum Itu kalimat berikutnya Allahu la ilaha illa hu. Selesai Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian mulailah Allah menceritakan tentang sifat-sifatnya hmm. Al hayu al qayyum Iaitu yang maha hidup dan yang maha al qayyum Iaitu yang hidup yang lain Jadi tidak dicampur penafsiran hayat dengan penafsiran la ilaha illallah. Jadi hayat dan qayyum itu penjelasan lebih lanjut tentang la ilaha illallah. Adapun la ilaha illallah itu penjelasannya adalah tidak ada sembahan untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan ini berdasarkan uh, bahasa Arab dan juga berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Terus terang saya kurang paham tentang maksud dari Bapak Mungkin Insya Allah lain waktu Bapak bisa beri masukan lagi kepada saya Allah Al bisa. Atau mungkin ada uh, maroji <tuk> untuk lebih memahami tentang uh, makna tadi Ustad, mungkin dari kitab kita yang bisa juga Pak Ruslan rujuk mungkin Ustad. Ya ya. Ya banyak kitab alhamdulillah seperti kitab Fathul Majid yang telah diterjemahkan nanti bisa atau uh, lihat dari ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang lainnya tentang masalah ini, insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Karena kita insyaallah. sekarang tadi terobya, insyaallah pertemuan berikut kita akan menjelaskan tentang tauhid al uluhi. Allah alam besok. Apakah sudah selesai? Iya. Satu pertanyaan terakhir saja. Sudah ada penelpon yang menunggu enam. Assalamualaikum. Ya silakan dengan siapa? Dengan dari mana? Hendi Tangerang lah. Silakan Pak Hendi. Uh, mau nanya ini Pak. Uh, tadi dijelaskan masalah para sufi. Iya, silakan. Tadi diterangkan masalah sufi atau wali kutub ya. ya. Nah, yang saya tanyakan bagaimana dengan keberadaan para wali abdal yang dikabarkan oleh Rasulullah melalui riwayat Hakim Bahawa wali abdal itu jumlahnya 40 orang laki-laki, yang 20 orang berada di Syam dan 18 orang lagi berada di Irak mohon penjelasannya pak terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini ya, silakan penjelasan yang pertanyaan sangat bagus akan tetapi hadis tersebut hadis yang toif hadis yang lemah ya hadis yang lemah kemudian kita ingatkan bahwasanya orang yang paling alim paling mulia di atas muka bumi adalah nabi muhammad saw dia pun tidak seperti kutub atau abdal yang dijelaskan oleh orang-orang sufi. Kita tahu bahawa orang yang paling mulia di dalam alam semesta ini hanyalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya dari para umatnya adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu. Kalau Allah ingin ada kutub atau abdal, maka yang lebih mulia untuk menjadi abdal atau menjadi kutub adalah mereka-mereka itu para sahabat yang murid langsung Nabi Muhammad SAW. Jangankan para sahabat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti yang dikisahkan uh, oleh orang-orang sufi, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah protes kepada malaikat maut seperti Abdul Qadir Jailani, kemudian rohnya diambil lagi dikembalikan? Tidak ada. Tidak ada seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia biasa ya. Makanya uh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu 'alamu al-ghaib wala takhsartu min al-khair wa ma su Dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 188. Itu bahasanya Allah menyampaikan, Wahai Muhammad sampaikan kepada mereka Kalau saya mengetahui ilmu, ilmu yang gaib Maka saya akan tidak terkena dengan kemudaratan Namun Sallallahu Alaihi Wasallam terkena juga dengan kemudaratan Tatkala perang Uhud Syujan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kusira ruba'iyatuh Tadkala perang Uhud Wajah beliau e, luka kemudian gigi beliau pecah ya. Tidak seperti tokoh-tokoh e, kutub atau abdal yang dijelaskan oleh orang-orang sufi Yang mencapai derajat lebih daripada derajat kenabian dan sebagian orang-orang sufi benar-benar mengakui tadi mereka mengatakan bahawasanya al-walayah atau derajat wali itu lebih daripada derajat nabi dan derajat rasul. Dan ini merupakan kekufuran ya, kekufuran. Bahkan sebagian orang-orang sufi meninggalkan solat, tidak mau solat, karena mereka menyampaikan bahawasanya mereka telah sampai pada derajat ma'rifat. Saya katakan lagi bahawasanya orang yang saya ucapkan lagi orang yang paling mulia. Adalah Nabi Muhammad SAW. Dia pun tidak seperti itu. Adapun hadis tentang Abdal, hadis tersebut hadis yang lemah. Allah Alam bisawab, Demikian saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat terhadap apa yang telah kita sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk meyakini dan mengamalkan apa yang telah kita dengarkan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kita semua. Wabilahirofikolhidayah. Wa Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Jazakum.